2008an izenpetu zuten lehen aldizitzarmena, lan esparru bat finkatu dute fase hortan, eta hitzarmenarekin lan hori indartu nahi dute. Frantxoamaitia EPEko presidenteak emaiten dizkiguse eta sunak. Beraz, hiru urterentzat izenpetu dugu marko kuadro bat, gure partaidetza nun finkatu aden, atzulitoki beharretan gira euskal zaindiko zerbitzuetaz. E, e, hunek e, emaiten dauku euskararen kalitateari begira, behar diren oharrak. Hala nola herriek garelde egiten daukute nola idatzi zonbait izen topo niamiari begira, eta beraz euskal zaindik egiten du lan hori e, e, guretzat. Euskal zaindiak argitaratzen ditu urtero zonbait liburu interesgarri eta beraz joren laguntzeko ere behar dugu hitzarmen bat helgarekin izenpetua e, beraz galde egiten dugu ere Euskal zaindiari baitugu euskararen erakunde publikoan deialdi bat eh? argitalpenari buruz, beraz e, e, zer e, e, Litate duen eta e, zer zuzentze behar diren, e, deialdi horretan agertuko diren gauzetaz. Eta, beraz, huna e, e, lan partailatzea biziki e, baliosa, horriburuz, ekarzen du Euskararen Rennerakunde publikoak egunta behar 2.000 euroko e, diru laguntza, ohargargia da e, zoin errespetuz, hartzen duten denek e, ipargaldeko erakunde guziek, ofizialek eta e, ofizialak ez diren, edo publikoak ez diren erakunde guziek errespetuz hartzen dute euskaltzaindiak egiten duen lana eta egiten dituen zuzenketak. Andres Urrutia Euskaltzain buruak bere aldetik esplikatu digu 2008an izenpetu zutela lehen aldiz hitzarmena eta orain helburua hitzarmen hori sendotzea dela. Hori da kontua. ikuste uste batetik bueno, aldi bat bete dugula. Aldi horretan no labait sendotuta finkatu dugu lan esparru bat, haman komuneko lan esparru bat. Eta orain, lan ezparrori zendut eta finkatu ondoren beste pausu batzuk ere eman beharko ditugula. Eta eman ditzakegula uste dut eta emate horretan ari garela. Horain gozbentzet, sinatugun izan da markoa eta gero aurtengo mm, egitasun kontua. Baina oso zabalik gaude beste errealitate batzuetara. Uste dugunako bai euskararen erakunde publikoan aldetik eta bai eta nik esan gure ikarraldeko euskal aldetik ere, beste premia batzu sortzen ari dira, beste premia batzuk gizarteratzen ari direla, eta euskal hor egon behar dela premia horiei bentzat dagokien, dagokion neurrian, erantzun egoki bat emateko. Zein dira premia horiek? Nire ustaz euskara moderno baten, gizarte moderno baterako komunikabide izatea berdintzaite ipar eta komunikabide moderno bat izateko. Moderno zan, esan, hitza esan gaurko gizarteak eskatzen dituen premia horiei erantzun egoki emateko, behar beharrezko da, tresna egokitu bat izatea. Da, tresna egokitze horren biladabi jaspaldetik euskal zen dia, bere lanetan, bere proiektuetan, bere egitasmoetan, bere jardun Eta tresna horri erantzun bat, tresna horri bilatiduego, kauzitu nahian da bilen horrian, nik horretan ere euskaltzen didak, bere karpenak, bere maitzak, plasaratu, gizarteratu egin behar ditula Euskalgintzaren gintzaren, iparraldeko euskal gintzaren Haibatu duzu ere, Euskaltza India realitate desberdinetara egokitu behar dela. Realitate desberdina bizitugulako Euskaldunok naferron, zein autonomia erkideguan, zein iparraldean. Nik uste, iparraldetik beretik, iparraldetik bertatik abiatuta, eta iparraldeak dituen e, esau garrietatik abiatuta, hori lortu behar dugu Euskara, Batua bat, baldin bada, hori ez da ikusi behar, ala nola baiteko, eta izango baliz, esalaxe ez badan guk Euskaldunok zortu duguna, eta kasuan, kasuko kolekuan, lekuko tokian, tokiko garriak hartu behar dituena, eta horien aurrean egokitzapenak egin. Guztiok izan dezagun euskara bera, tresna eta komunikabide duina eta arabilgarria onuragarria gure artean komunikatzeko. Zentsu hortan zer somatzen duzue, beharra, gabezia? Zentz horretan somatzen duguna eta zerritan euskal zendiak ezka hori agertzen da ikusten duguna da mm, batzuetan, herrialde batzuetan, guztiz onargarria izan daitekena, edo guztiz noabait aurrera eramateko modukoak beste lurralde batzuetan, beste kasu batzuetan, beste ostopo batzu dituela, edo beste egokitzapen batzuk eskartzen dituela. Eta horretarako izan behar da, malgu eta horretarako malgutasuna izan behar da, pentsatzen baldin badugu ereduan jartzea oso erresa bera jartzea dela eta ahasten baldin badugu euskara bera euskara bera hizkuntza erriterra izanik eta hinen ere erriterrengandik elikatzen dena eta erritarretan erritarrengan duela bizitza eta hori kontuan hartzen espaldin badugu eta esateraterako iparraldeko saugarria kontuan hartzen espaldin baditugu jai daukago nire uste esatetako hori da, eta hor bilatu nahi dugu, hor zer bilatu nahi dugu, bilatu nahi dugu bizkabat eta hori planteatu eta planteatuko dugu, eta horretan gainera e, testoan planteatzen da, besti instrumento batzuk. Bueno, esatetako euskera batua edo euskera batuaren inguruan, edo komunikabide tresna, komunikatzeko tresna horretan, euskaltzen diak urtetan eta urtetan lasterin urte beteko ituenan egin dituen lanak, eta hori gesarteratzeko modu berririk ez, baal, ez, ez aldago, bai badago, eta horren bila joan nahi dugu. Esateako horren bila joan nahi baldin badugu, lehen ikusi beharko dugu iztunak zer behar duen. Eta behar bada, iparraldean dauen iztunak beste premia batzu ditu, edo beste ikuspegi batzu ditu. Danok hizkuntza berekoak eta kultura berekoak izanik ere, bueno, horretan esfortzu bat nahi du.